На подвір'ї стояла тиша жодної душі. Лише на мотузках, як завжди, коливалися рушники і простирадла. Що далі? Не встигла зробити і два кроки, як мене наздогнала дівчинка. Коси у неї були розпатлені, не переплетені після ночі, щоки горіли, коліна й долоні забруднені свіжою глиною. Вочевидь, за ці півтори години вона вже встигла зробити купу невідкладних справ. На шиї бовталася мотузка з ключем. «А ми риємо підземний хід!» – доповіла дівчинка, киваючи на палісадник, і, як і раніше, без жодного продиху, закидала мене питаннями. «Ти на роботу? Хочеш, я піду з тобою? А Ярику можна?» Бачила, як мамі гарно в нових джинсах. Я дивилась на неї і мовчала. Мені кортіло провести долонею по її розпатленій голові, розчесати і приплести коси. Я не знала, на яке із питань вона чекає відповіді, а тому відповіла на перше. Так, на роботу. «Ти повернися?» – запитала вона. «Обов'язково». «Коли?» «Увечері». «Правда?» Вона серйозно подивилась на мене засліпила синню великих трохи розкосих очей, очі не змінюються, і з гордістю подумала я. Дві пари однакових очей схрестились однаковими поглядами і на якусь мить застигли у подиві. Я швидко відвернулася, правда? Добре, я чекатиму на тебе і прийду ввечері, розповім про підземний хід. Можна? Можна. Тільки не забудь зайти додому пообідати. Мама лишила тобі суп, а посуд я вже помила. Я ж казала, ти фея, засміялася дівчинка. Я погладила її по голові і повільно, мов помінному полю, пішла до арки. Вона була у трьох-чотирьох метрах від мого дерева. Треба дійти до нього, перейти межу, і якщо вийде, опинюся на вулиці». Дівчинка дивилася мені у слід. Стояла посеред двору у колі яскравого світла, від якого довкола її голови утворився золотистий ореол. Виглядала, мов, засвічений кадр на фотоплівці. Я обернулася, щоб помахати їй рукою. Точно. Двір, вибілений сонцем, нагадав мені фотопапір, що лежить у розчині і з проявником. Ще миті картинка почнеть м'яніти, чорніти і зникне. Я хитнула головою «Не зникне!» І одразу помітила біля арки чорну тінь. Чоловік стояв і дивився туди, куди і я. На дівчинку, залиту світлом. Серце ледь не вистрибнуло у мене з горла. «Це він!» І він, виявляється, спостерігає за нею, полює, вистежує, мов вовкулака, я кинулась до Арки. І відчула такий шалений біль, ніби хтось розрубав мене наопіл гострою шаблею. Та так майстерно, що обидві половинки якусь хвилину ще стояли, щільно припасовані одна до одної, а потім розпалися на різні боки. Ой-ой-ой! Прийшла до тями від того, що хтось тормосив мене за плече. Дівчино, вам погано викликати швидку? Я лежала під тим же деревом. Наді мною схилилося молоде жіноче обличчя. Вставайте, тут брудно. Ніяк сміття не вивезуть, додала жінка, вже другий рік. Вона допомогла мені підвестися, я озирнулася довкола. Спереду і позаду височіли новобудови. "А вам куди?" — і я невпевнено махнула рукою вперед. «Дійдете!» Я подякувала і жестом попросила залишити мене. "Мовляв, усе в порядку, дійду." Жінка взялася за візочок і покотила його туди, у той бік, з якого я так необачно рвонула. Але ніякого дворику з білизною там уже не було. Я без сперлася спиною об дерево. Було зрозуміло, що вийти за межі подвір'я в той самий час мені не вдасться.